Într-o naștere fecioria ai păzit, Într-o adormire lumea nu ai părăsit De Dumnezeu născătoare, mutat te la viață mai ca vieții Și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre.